29. fejezet Hajnali öt után A gömb ugyanott tesz le, ahol felvett. Lassan kúszom lefelé a domboldalon. Mintha a lassúsággal feltartóztathatnám azt, aminek úgy is be kell következnie. Drónok zúgását hallom, és akkor már bicegve ugrálok, próbálok futni lefelé. Előbb áll a arcát pillantom meg. Csak, hogy végre. Derül fel, aztán bokijét. Mi hír? kérdi.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 15 év szemét telepi közmunkára és háromszázezer kreditpontos adósságállományra módosítom. Az ítéletek azonnal végrehajthatók. A fények kialszanak, a két egyenruhás távozik. Boki döbbenten néz rám. Miért jöttél visszavik? Mi a fenének kellett neked mareggel visszajönni azzal az átkozott gömbbel? Azért, hogy... Megmentselek. Mondom elhaló hangon, és megint minden elsötétül.